Velkommen til Folkebiblioteket 5. Eh, folkebiblioteket er et samarbeid mellom biblioteket ved Katrine Strøm og Kenneth Langås og forlaget 8.8 ved undertegnende som heter Paul bjelk På det første folkebiblioteket i mars brukte både Arne Borge og Ingrid Elisabeth Hansen ordet «kampzone» om språket. Og Arve Kleiva innledde sitt innlegg med å si «Det politiske utgangspunktet er enkelt beskrevet, en uakseptabel situasjon og den generelle aksepten av den samme situasjonen». For Folkepiloteket i april, snakket Mara Li, Hanna Hallgren og Athena Faroksad om situasjonen i Sverige etter valget i fjor, og hvordan det hadde fått dem til å revurdere hvordan de agerte som forfattere, kritikere og borgere. I teksten Mara Li framførte på arrangementet, som dere kan lese på nettsiden vår, og i det første nummeret av Folkebiblioteket, og som jeg også har fått med sett at det uh, er trygt i nye nummer av samtiden, det finns attting uh, han spr sig. Där skriver hun en brandtant. Om språket er performativt, så har jag et ansvar. Till eksempel at vere svara nårr idiotin kallar. O i ställe formuleera egna frågor og egna svar i en konsenärlig praktik, som til eksempel med en forelesning, som til eksempel ved en förelesning vil vise hvor ordet ansvar står og balanserer över en semantisk avgrunn. Texten til Marali handler blant annet om hvordan ordet ansvar er i ferdige bli tømt for betydning. Ett eksempel kan være Fremskrittspartiet står for en ansvarlig innvandringspolitikk. Og da prøver på akkurat samme måte som den økonomiske liberalismen langt på vei har klart å tømme ordet frihet på betydning. Uh, at jeg bruker FRP som eksempel, uh, vel, jeg kunne li egentlig like gjerne kanskje, og det hadde vært mer interessant å bruke Arbeiderpartiet, og hvordan denne type retorikk har skrevet langt in i Arbeiderpartiets egen politiske praksis. Uh, 1. juni så hørte vi Mette Mostrup en svar på Maralins tekst, hvor hun blant flere, flere ting forteller om at hun og den norske jødiske partneren hennes i gruppa She's, She's a Show oppdaget uh, nas, Rolf Jakobsens nazi-fartid rett før de skulle gå på scenen på Rolf Jakobsen-dagene i Hamar. Hverken eller programmet til festivalen ble dette nevnt, eller tematisert. Man avholdt altså en festival uten å tematisere rammene for festivalen, hvor man faktisk snakket fra. Og man foresatte at det var mulig for deltakerne å opptre som om poeten kunne skilles fra borgeren, at diktene kunne skilles fra lederartiklene i avisa Glomdalen denne krigen. De foresatte at Rolf Jakobsen-dagene er et nøytralt politisk utsangssted. På Folkepiloteket i mars, det, så sa Arne Borge også å politisere poesien vil ikke si å forplikte den til en bestemt politisk program men det kan være så enkelt som å spørre hvorfor skriver jeg poesi og videre hvorfra skriver jeg poesi hvilke forutsetninger, forutsetninger ligger til grund for den poesien jeg skriver dette for å noen av de tingene vi har vært inom og som uh, er kanskje det viktigste for det vi skal snakke om i dag. Uh, på mandag så er det valg. I utgangspunktet så hadde vi tenkt å koble denne utgaven av Folkepiloteket opp det. Så kom to tydende siden. Da ble blant annet den diskusjonen som uh, blant annet Folkepiloteket, men andre hadde også ført den, om ansvar for egen språkbruk og bevissthet om rammene man snakker innad for, da ble den etter det så den ført i nær sagt overalt. Både i offentligheten, men også privat. Mellom alle oss som sitter her. Uh, den diskusjonen kommer til å følge Folkebiblioteket videre, helt sikkert. Men den blir også ivaretatt Sånn som det er i dag. Har blitt ivaretatt, blir ivaretatt. Så eh, vi bestemte oss for å ja, vende blikket mer spesifikt mot kunsten og litteraturen. Eh, begreper som brudd, subversiv, intervention, sabotage, og så vidare og så vidare. Det hører både kunstens og venstresidens standardvokabular. Som ett exempel kan jag nämna att uh, konstgruppen Parallellaktionen, de skulle ha en tre veckors workshop på Kunsthall Oslo i juli august Den startade mandag 18:e. I vecka 2 så var bland annat ett av punkterna på programmet hur man en bombe. Eh, uh, det programmet blev säkert gjort dem. Man fick uh, en del ting i fleisen rätt så löst. Men det sier også noe om uh, den lettheten som kunsten og litteraturen har omgått denne typen størrelse på. Uh, en letthet som jeg tror ikke lenger er mulig, i hvert fall ikke kommer til å være mulig med det første. kommer helt sikkert tilbake. Uh, de som skal snakke her i kveld, de er invitert til å snakke innenfor... Uh, ja, en ramme som på har ene siden har uh, kunsten og litteraturens uh, hang til uh, det, revolusjonsmetaforer. Metaforer. Ja, uh, trikkene står jo så ja. dag. På den ene siden, og to tyden i syvende på den andre. Uh, det er ikke for at uh, de har invitert til å bedrive slags uh, selvpisking på kunstens vegne eller for å ta avstand til uh, disse størrelsene som uh, har vært en helt vesentlig og viktig del av kunsten og fortsatt kommer til å være det men uh, det har rett og slett med å ja, få en slags større innsikt i hva vi faktiskt baler med for å vite vad vi må gjøre så må vi også vite vad vi har med å gjøre et uh, par praktiske opplysninger før jeg presenterer deltakerne uh, nummer to av uh, bladet, Folkebiblioteket uh, kan du kjøpe for 20 kroner her borte det dokumenterer andre halvpart av uh, vår semester neste gang 15 oktober kommer Alexander Skidan uh, som representant for Stådialet som er en uh, kunstnergruppe og aktivistgruppe fra Sankt Petersburg Alexander Skidan er poet essist at han skal uh, gi en generell prestasjon av Stodhjellet, og så skal prata prate på egne vegne. Jeg gleder meg veldig. Det har på engelsk. Og ja, i går så fikk vi hvit uh, fra ord at vi har fått støtte til neste år. Så nå vi bare på Kulturrådet, så blir det et år til. Ok, uh, i dag. Rød, som er uh, kunstkritiker i Aftenposten, men som også i sin tid skrev en uh, hovedfagsoppgave om Thor Ulven, og som er jo som uh, litteraturkritiker og kunstkritiker i det siste ti året, skal snakke under titelen revolusjon og radikalitet som fetisj og dekorativt rekvisitt i samtidskunst og litteratur. Mastak Sjafjæan, som er forfatter, siste bok uh, Antwerpen kommer i våres, redaktør for Åpetir uh, Garasj, og også medlem av sentralkomiteen. Snakk om å videreføre gamle stølser. Vi skal snakke under titleren Unntakstilstandens Bølgedal. Andreas Dielseth, som er styremedlem i Rødt-Oslo. Eh, men som også driver feil forlag, som ger Rødt-kunstpøker. Og jobber på litteraturhuset skal snakke under tittelen «Hva er et revolusjonært språk? Og hvorfor det nødvendig å bruke det?» Så tar vi 20 minutter pause. Så snakker Tom Egil Verven, som er litteraturkritiker i Klassekampen, og som har varit med i 20 år. Han sa at på var Gantredaksjonen på Under i det Under tittelen «Demekalomanet og det selvutslettene subjektet i møte med nyliberalismen». Etter det, så tar vi, direkt etter Tom Egil Verven, så tar vi en samtale hvor alle kan legge ned Ja. Vær så god. Kjøter.